Лотар вирішив зробити королевою свою наложницю Вильраду в супереч волі ненависної жінки Кітбер, за спиною якої стояв римський папа Ніколай. За Людовіком Німецьким пильно стежив не лише Лотар, який таємно точив на нього ножа. Сусідні правителі держав чекали часу, коли збита удачливими попередниками Німецької імперії розсиплеться під ударами її супротивників і вони заберуть надбані неї землі. Отож, різні клопоти і стримували похід Добромисла. Та наступного літа він туго затягнув своє бойове опоясся. Раннього летневого ранку бодрицькі дружини рушили до града Веліслава, що стояв на лабі неподалік Ленцена, головного міста племенів Ратарів, чи, як їх ще називали, Родарію. Усе доколишнє населення піднялося на ноги і рушило з ратями Добромисла. Саксонці-маркграфи, що побудували на лабі свою фортецю Хогбуген, і ряд менших укріплень своїми нападами на ратарів не давали їм спокійно жити вже багато років підряд. Тому ратарі були попереду кінноти добромисла. Слов'янські вої, які завжди були одягнені в білі полотняні сорочки з мережками, декотрі покривали голови повстяними ратайськими шапчинами, інші – Волосся підв'язували вузьким ремінцем, як те робили простолюдини, орачі, будівничі, грацькі рукомесники. Вони йшли на війну, як на роботу, у звичному своєму одязі. Рідко в кого на голові був шолом із кованого заліза або січа та кольчуга на грудях. То були надто коштовні обладунки для чорного люду. Тільки князева дружина та новородці виблискували проти сонця залізною лускою. Та ще дружина добромислових братів Рюрика, Трувора та синіуса, Уса були в броні, бо то княжі сини. Десь у хвості плетуться вони. Піднявшись у стременах, добромисло звернувся, хотів побачити усіх своїх ратників. Де ж той Рюрик? Вранішній туман низько слався над зеленими луками. З його кошлатих сувоїв, що напливали від лаби, Безкінечно виринала ота сіра вервечка ратників, яка часом зблискувала проти сонця то на верщам списа, то лесом сокири. Добромисл одвернувся, поправив рукою на низенькому білому чолі пасма сивих кучерів, що неслухняно стирчали в усі боки, і уподібнювали його до їжака. Не лише Рюрик, але й інші брати ніби ховаються, що жодного разу не під'їхали до нього. Старішини, Котомири, Томислав. Перед виступом повідали, що бачили на власні очі змову Рюрика з новгородським воєводою Величаром. Коли б вони вболівали за справу Добромислову, так би не чинили. Пильнуй, княже! Покраєне зморшками його лице виражало образу. Долоні, що тримали повід коня, зволожились. Він раптом натиснув на остроги, і кінь зірвався в Алюр. І мчав, доки його серце трохи бичахло. Тоді завернув коня назад. Нехай Рюрик знає, що йому відома його змова з новгородцями, але добромисла бентежила думка, що буде, коли вони справді домовились у вирішальну годину покинути його. Людовік Німецький уже стоїть під Беліславом разом із своїм військом і військом свого сина Людовіка Молодшого. Лотар все ж не прийшов йому на поміч, але і добромислу бач не допоміг, нині йому не до князя. Папа Ніколай посадив під арешт архієпископа Трірського і Кельнського за те, що розлучив Лотара з дружиною Тітбергою, а Вільдар наложницю вигнав із палаців. Тепер Лотар грызе свої нігті, йому не до слов'янських справ. А Рюрик, Добромисл всюди відчуває його підступи, знає, що старший син Гордослава давно шукає собі спільника, аби повалити Добромисла і самому вискочити на стіл князівський у Бодріцькій землі. Рюрика підтримують і його брати. Та великі роди старішин бояться дати Рюрикові владу, чи не буде він таким же свавільним, як його отець Гордослав. Зараз тим паче, щойно хитнеться в бою добромисл, як Рюрик одразу ж підхопить його стремено, Якщо не він сам, то його брати. Швидше, но швидше до Рюрика глянути йому в очі, бо що ховається, краще ворога мати на своїх грудях, аніж за спиною. Гнав коня з шаленством, люто копити в землю, немов би хотів наздогнати недосяжне. Усе своє життя добромисло виношував думку створити під своїми ногами твердь, на яку мав зійти усяєві всевладного князя Слов'янського світу. От хоч би так, як це у Поморському князівстві, і все життя його сили відбирали страхи за підступність братії своєї, на яку не насмілювався підняти меч. За підступність зрадливих старішин, які явно і таємно хилились то до нього, то до Рюрика. Але коли відважний Рюрик узяв собі в жони дочку урманського короля Єфанту, старішини осудливо відсунулись від нього. Пощо горниця до чужаків? Чи не задумав їхніми мечами потяти голови своїм? Тепер змова з новгородцями, і знову колотиться душа у князя Добромисла. Знову темніє лицем і насторожується зором, знову виважує доблесті Рюрика. Усе життя той ганявся за владою, як сокіл на ловах за здобиччю. Але міцно тримались бодріцькі ліпші й мужі, які розгледіли вчасно, що при Рюрикові їм не вдасться владарювати. Той підпирали добромисла, хоча й з оглядкою. Рюрик же кинувся у розбій, збирав собі дружину відважну, садовив її на лоді і мчав під вітрилами то до Ютландії, то до Свейських берегів. Залітав до прусів і до чуді, привозив багатства і челядинів. Заздрили рюрику можці, а ще більше боялися і протиставляли йому добромисла, хоч і знали не зрівнятися йому. Коцоногому їжачкові з соколом десь у закрайках своєї совісті знав про це і добромисл, але ніколи навіть перед собою самим не зізнавався в цьому. Тепер Добромисл підняв справедливе знамено захисту від саксів і постав перед приморськими і палатськими племенами як захисник їхньої волі і земель. Може це буде найбільша, найсвятіша, найсправедливіша справа, задля якої він все життя продирався через тернії і каміння, здобуде перемогу, тоді ніхто не скаже, що він дбав лише про себе. Але ж Рюрик... Він також розуміє, як потрібна ця перемога над саксами добромислу. Тож і виходить, що саме в цю хвилину Рюрику буде найвигідніше зрадити, нанести удар в спину. Ось вони, вої Рюрикові, невблаганно спокійні, закутів заліза на ситих добрих конях, ощетинились списами і стрілами. Коні важко і чітко йдуть ступою, бік у бік, гриво в гриву. Тільки гримить харалужне оружя, ні гомону, ні сміху, Зачайні в своїх намірах. Позаду цієї залізної лавини їхав Рюрик, весь у броні. Вітого здавався ще могутнішим у раменах, ще стрункішим у поставі. Раз по раз здіймався в стременах, окидав поглядом рівнину, не мов би до чогось примірювався, і, може, вперше за все життя. Добромисл більше відчув душею, аніж збагнув розумом, що не він, котрий тримався за стерно влади у бодрицькій землі, а брат його зумів би зробити ту справу, який князь Добромисл підставив свої неповороткі плечі. Простіше і ліпше за нього. І все ж Добромисл не відступиться від свого. Надто багато вистраждав, надто багато поклав трудів своїх, щоб хоч на старості літ сягнути слави. У його серці скипіла гаряча кров. Пощо брати брате, їдеш тут сам один? Ніби тать ховаєшся, все мовчиш. Гострозорі очі Рюрика з-під сітки бармиці колюче блиснули на нього. Братець називає татем розбійником його, Рюрика Сокола. Грозу Велецького побережжя. Боляче б'є словом, але він цього разу стримує себе. Мовчу, бо до істини ближчий той, хто мовчить, а не той, хто кидається словами. Добромис спалахнув. «Я князь, маєш бути чемним. А коли князь, то й мусиш здогадатись, чому їду отут, а не з тобою поряд», – усміхнувся лише очима Рюрик. Добромисл звівся в стременах і оглянув довкілля, як це щойно робив Рюрик. Довгою звивистою вервечкою розтяглось його кінне і піше воїнство. У хвості пленталася Рюрикова дружина. Добромисла охопив гнів. Його зневажили, збиткуються над його недоглугістю. Хай би вже глумилися, але ж зрадити отак, найзручніше відвести свою дружину і полишити його одного. Напевне, напевне Рюрик готував зраду. Князь належав до тих мужів, які з охотою приписують іншим ті вчинки, на які здатні самі. — Неправду мовиш, брате, — кипить добромисл. — Їдеш тут, бо мені в очі боїшся заглянути через підступи свої. «На підступи не здатен, а поряд з тобою їхати таки не жадаю». «Боїсься!» – Добромислу у несамовитості здиблює коня. «Ні, остерігаю з твоєї жорстокої підступності!» Рюрик косує на нього оком, вирівнюється конем поряд з ним, гриво в гриву. «Кидає! І дурних твоїх слів слухати не хочу!» Добромислу знову здибив коня і помчав наметом уперед. «По що посварився з Рюриком?» перед самою битвою. Може, якраз ця битва принесе йому жадану славу і владу? Не знав чисто любивий добромисло, що володар, який хоче накинути пута своєї волі на інших, не мусить коперсатись ні в своїй душі, ні в душах підвладних. Він мусить завоювати їх як недовірою, то мечем. На обрії замаячили валиграда Веліслава. Сонце вже змотало повісма туману у клубки хмар, висвічувало вежі града, вигравало у хвилях спокійної і доброї Слов'янської ріки Лаби. Довкола неї по обидва боки слалися неосяжні зелені рівнини, над якими висіла глибока тиша. Рать князя Добромисла трущила і підминала її під копита. Приглушене брязкання зброї, гомін слалися по неосяжних луках, тонули у голубому плесі великого озера, що розкинулися поблизу Веліслава. Ось тут вони й триматимуть двобій із несицями сусідами і їхнім богом, який витіснив у німців старих богів і тепер важить на святині слов'янські. Гей, воєводо-новгородський ведечаре, гордий простолюдине, ось і настав час для роботи, задля якої прийшов сюди. Стій біля мене, не тримайся, Рюрика. Служиш, бо не йому, а законному князі Бодрицькому, бо володарем його наставило вічі. Ворота Веліслава були зачинені. Там уже давно помітили велику радь, що йшла до Града, і Бентега охопила всю людність. Змитушилися й король Людовік та його син Людовік-молодший, зібрали усіх воєначальників, веліли поставити на ноги кожного, хто міг тримати зброю. Саксонський герцог Егберт, що все своє життя провів у тяжких битвах із слов'янами Полаб'я, його помічник, теж немолодий муж Тітмар, Стали просити короля й королевича виїхати з Велислава чекати перемоги над цими варварами у Хохбугені у фортеці неподалік від Велислава За своє довге життя, хай повірить твоя світлість, я мав чимало зустрічі з цими варварами, згинався перед королем високий сухотний герцог. Вони надто вперті й підступні і низкілечки не, не дорожать своїм життям. Його підтримав баб'ячим голосом опасистий Тітмар. Так, я знаю це. Але я хочу бачити на власні очі, як мої воїни перетрощать цих язичників. Король Людовік, що посивів у боях із рідним батичком Людовіком Благочестивим та кревними братами, особливо Золотарем і Карлом Лисим, не вважав для себе цей похід небезпечним. Він і його священники зробили все, аби нормандські дружини і ютландські вікінги не об'єдналися на цей раз із слов'янами. Щоправда, вони не стали і його спільниками. Герцог Екберт – прагне довести свою найщирішу відданість йому, піклуючись за його безпеку.